«А ногу де подряпала?» – запитав Борис. «На кухні? Де же ще?» – тихо промовила вона. Злякалася, що корш згорить, і бігла. «Коли ж ти все це пекла? Я навіть і не бачив». «А ви що? Ще щось бачите, крім комп'ютера свого? Що казати, коли навіть у туалет не виходили?» Він посміхнувся. «Давай, збирай на стіл, а я по пляшку». Який день народження без шампанського? Чи ти щось інше любиш? Не треба, на її личку з'явилося занепокоєння. Вже дуже пізно, не йдіть нікуди. Ми так просто. Вона миттєво сперлася на його руку і простирадло злетіла на підлогу. Борис накинув плащ, жартівливо насуплено глянув на неї і вийшов за двері. Магазин називався «Нічний діамант» і працював цілодобово. Наказавши водієві таксі чекати, Борис спустився у напівпідвальне приміщення. Яскраве світло, мерехтливі вітрини, вишукані товари. У невеличкому залі магазину товклися дві молоді пари, вибираючи, очевидно, якийсь подарунок. За прилавком стояла нафарбована фігурна пані в елегантній облягаючій сукні. Друга така сама красувалася просто посеред магазину. Обидві були чимось схожі на ляльок. У кутку тихо перемовлялися двоє охоронців у зелених костюмах та чорних беретах. «Доброї ночі! Чи можемо бути вам корисними? Що бажаєте?» «Подарунок і пляшку шампанського!» «Будь ласка, прошу вас!» Продавщиця ледь помітно торкнулася рукава його плаща, запрошуючи до відділу. «Шампанське ось на цій вітрині. Прошу вибирати. Ось поруч інші алкогольні напої. Можливо, ви ще щось виберете. «А подарунок? Що б ви хотіли? Що саме?» «Шампанське – ось це, будь ласка!» – Борис навманятий снов пальцем на батарею пляшок. Друга лялька відразу зняла з вітрини пляшку і поставила перед ним. «Прошу! А подарунок? Прошу вас щонебудь придатне для дня народження!» Борис відчував, що не зможе витріщатися по цих вітринах і вишукувати парфуми чи, скажімо, якусь річ. Це виглядало б ніби лицемірством по відношенню до самого себе і до неї. Саме зараз особливо відчувалося, що лицемірити перед цією дівчиною він би не зміг. Тим паче, йому хотілося чимшвидше швидше забратися к бісовій матері з цієї оази нетутешньої вишуканості. Крім того, він мав інший клопіт – як промацати дискети. Невже для цього теж потрібна своєрідна графологічна лабораторія? Але ж той, хто стер потрібну інформацію – Натомість, записавши, що попало, розраховував сам видобути стерти. Отже, теоретично, це не уже й складно. Потрібно лише зуміти. «А що саме ви бажаєте?» Пані, що стояла поруч із ним, і далі допитувала. «Це подарунок жінці чи чоловікові?» «Жінці. Ну, тоді в нас є широкий вибір косметики, парфумів, можливо, галантереї або...» «Будь-що, перебив Борис». «Прошу вас, я дуже поспішаю. Мене задовольнить будь-яка річ, що могла б сподобатися жінці. На ваш розсуд!» Пані з магазину була здивована такими вимогами клієнта. «Ну все-таки», – завагалася вона, – «підкажіть мені, це для вашої дружини чи подруги?» «Так?» «Ні», – Морисові починав вируватися терпець. «Для знайомої, просто знайомої». «Ну, давайте я запропоную вам кілька парфумів, понюхайте, які вам сподобаються». Коли він уявив, як зараз нюхатиме склянки з парфумами, йому мало не стало зле. Перед очима попливли різнокольорові кола, які не струшувалися головою, а до горла підкотила нудота. «Ні, дякую», – буркнув Борис. «Давайте так на ваш смак, щось таке нормальне». «Ну, а, а на яку суму ви хотіли б придбати подарунок?» «Байдуже». Почувши це слово, вона глянула дивному клієнтові просто в очі з неприхованим подивом і, напевно, зрозуміла, що йому справді байдуже. Обидва охоронці замовкли і відверто, насмішкувато подивилися на непоказного клієнта з руками у кишенях зім'ятого плаща, який ніяк не міг скупитися. Напевно, їхні обличчя набули б дещо іншого виразу, якби вони знали, що рука цієї людини, яку, судячи з усього, щось дратує, торкається в кишені холодного металу пістолета з гушником. Ну, фігурна дама зовсім розгубилася. Може, ви знаєте хоч розмір одягу, який носить ваша знайома? Зріст – 162, талія – 64, окружність грудей – 79. Не змигнувши оком, як автомат видав клієнт. Вона звела брови і погляд її висловив захоплення та симпатію до цього дивного покупця. «Непогано, як на просто знайомого», – замислено промовила вона і зникла у підсобці. А пізній відвідувач ледь помітно зіперся на обшитий пластиком прилавок, на якому вже стояла пляшка шампанського. Маркою його він навіть не завдав собі клопоту поцікавитися. Продавщиця з'явилася хвилини за три і поклала якийсь згорток у фірмовому пакеті поруч із пляшкою. Сподіваюся, вашій знайомій сподобається це одна з. скільки? стомлено промовив відвідувач. Не зрозуміла, ви що, навіть не подивитеся? Нетерпіння, що межувало з насилу потамовуваним роздратуванням, псувало риси його цілком приємного з погляду пані обличчя, можливо, надто блідого та худорлявого. Незнайомець мовчки витяг із кишені кілька доларових купюр і простяг елегантній пані. «Заходьте ще», – сказала вона, даючи здачу. «Навряд чи», – промовив незнайомець, забираючи пляшку, пакунок та гроші. Нетерплячка, що охопила Бориса, не давала навіть думати ні про що інше. Вийшовши з таксі, він рушив до таксофона і набрав номер. Байдуже, що це була ніч, адже він – вигідний клієнт. Голос, який промовив «Алло», був сонний та невдоволений. «Олег?» «Я? Хто це?» «Це Борис. Пробач, пізній дзвінок. Я компенсую при зустрічі. Є потреба в терміновій консультації». «Борис, а що там ще сталося? Котра година? О, Боже!» «Прокидайся», – попросив Борис. «Іди вмийся, щоб голова варила». «Красно, дякую. Я вже прокинувся. Кажи, що там?» Я знову про інформацію з дискет. Може бути такий варіант, щоб її звідти стерли, ну, випадково, а потім вона знадобилася. Її якось можна видобути, повернути? Чи це взагалі неможливо?» Серце його завмерло. «Взагалі можливо», – ліниво позіхнув Олег. «Повинно бути, можливо, якщо її не стерли навмисне в такий спосіб, щоб уже зовсім ніхто не прочитав». Є така програмка, яка видобуває інформацію з терту раніше. А як це зробити? Це можу зробити я сам. Ну, не знаю, ти приїжджай. Ти приїжджай завтра, привозь свої дискети, переглянемо. Він знову позіхнув. Кінчай позіхати, попросив Борис. Де взяти таку програмку? Заходиш до Нортону Тіліт, нудним голосом провадив Олег. Усе виявилося надзвичайно просто. Борис відчув, як тремтять його руки. Хитрощі, до яких здавався пан Ромазан, були такими, очевидно, лише в його власних очах. Очевидно, увесь хист, уся геніальність спокійного обмежовувалися іншою сферою. Усвідомлюючи критично, що це свого роду ейфорія, Борис повісив трубку і пішов у напрямку будинку. Сьогодні він цього не робитиме. Не чіпатиме програми під назвою «Нортон утіліт» якого на щастя цей геніальний Олег обладнав його комп'ютер. Ще не вийде щось через перевтому. Нехай уже завтра на свіжу голову. Ну й була ще одна причина, щоб вчинити саме так. Вона скромно залишалася на задньому плані, не нагадуючи про себе. Сьогодні день народження однієї жінки, жінки, які хотілося приділити увагу. Стоячи перед дверима квартири, Борис тримав Ключа в руці, не наважуючись вставити його в замок. Стрілка годинника перейшла за першу ночі.